Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 106. románcsodás adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én Kis Gabriela. Én meg Fejes Palás és én pedig álmos nagyon, úgyhogy majd igyekszem nem ásítozni vele a mikrofonba hangosan. De Igen, ugye hárunkból lesz, hogy... ketten most vagytok álmosak, én most jövök ki az álmosságból, úgyhogy megoldjuk, beosztjuk. Azt kellett volna igazából, hogy tölteni legalább egy fröccsöt felvétel előtt, Aha. de hát az munka meg minden. Én meg ráadásul most munkahelyről jelentkezek be, mindenféle okból, és itt azért nem tölt az ember egy fröccsöt magának. Ott időt tölt, ha-ha. Tényleg álmos vagy. <gül> Sajnálom, inkább a Föld kellene. Jó, van, akkor menjünk bele itt a, abban a néhány hírbe, ami összejött azért a héten. Az, az első az rögtön az enyém. Igen, gyanús is volt. Janus volt. Ugye most megy, illetve most fejeződött be talán San diego ez a Comic Con konferencia, ahol mindenféle nagy bejelentés szokott lenni filmek, tévésorozatok és persze képregények kapcsán is és amire felfigyeltem, ugye már lehetett sejteni, hogy nem ez lesz az utolsó Avengers film, ami, amit most nemrég mutattak be, hanem lesz ennek folytatása, és akkor bejelentették, hogy 2015-re várható az új Avengers film, és arra kaptam fel a fejemet, hogy a, az Age of Ultron az lesz a címe, és aki már esetleg hallgatott bennünket korábban, legalább két vagy három alkalommal szóba hoztam ezt a képregénysorozatot, aminek ugyanez a címe, ugye most volt ez a nagy tavaszi-nyári esemény a Marvelnél, és pont azon gondolkodtam, hogy az az alapötlet, amit olyan szépen elcsesztek a végére, hogy az abból sokkal jobbat ki lehetett volna hozni. Ugye ilyen poszt-apokaliptikus világban a, a meg, megnyírvált létszámú szuperhős csapat hogyan próbálja megoldani a megoldhatatlant, és akkor... Sajnos rögtön csalódás is volt, mert Josh Whedon, aki ugye készíti a következő részt is, mondta, hogy semmi köze nem lesz a képregény sztorihoz, ami ahonnan a címet újította. Hát de még lehet, hogy jó lesz. Azért. Jónak lehet. Mi, Jónak lehet szokták mi. szeretni, még hogyha mindig utána a könnyes, szemű, barna, lódenkabátos emberek lepik el a környéket, akik Firefly himnuszokat énekelnek, de alapvetően tud valami a fickó. Aha következő meg a Gabi, és valami egészen más. Igen, igen, én csak abba futottam bele, hogy, hogy a Fókusz könyváró, eznek volt egy irodalmi sikerlistája, ezt ráadásul most nézem is, hogy mikor, még, még a hét elején tették, és ez az, az előzőleti sikerlist, és csak így rácsodálkoztam erre a listára, többek között arra, hogy Kifli a második helyen van, ez egy ilyen Boldizsári Ildikó lévőknek című könyve, és egyik gondolatom az volt, hogy vajon attól, hogy hírekben szerepelt most a Kossuth Kifli, megszökötte a vajon, vajon az eladása. És mivel hogy a postban csak pár szímet láttam utána, rákattintottam és néztem, hogy mennyire vegyes ez a lista, akkor így arra is rácsodálkoztam, hogy, hogy tényleg ennyire szélső értékeken mozog az olvasói igény, és hogy vagy pedig ezt valami súlyozott a számolják, hogy tényleg Fehér Béla lenyomja a fejősévát, és Eszterházi Péter legújabb könyve az ott van. Lehet, hogy csak az volt, hogy ezen a héten mondjuk elfogyott az összes Szent Johanna gimi, és nem jött a teherautó Aha. még. Aha, tehát hogy ez egyszerűen egy ilyen struktúrált listának tűnik hogy most ezeket még vették, de hogy te boldzsáli indikó azért nem kólyan jót nem nyomta le a héten. Minden esetre csak érdekes válogatás, a link az majd benne lesz a posztban. Az, hogy tényleg hatnak-e a cikkek a magyar szépirodalom olvasására, illetve fogyasztására, még hogyha olyan cikk is, hogy lesz belőle film, ezt nem tudom, hogy mit tudná bizonyítani, nem tudom, hogy kutatja ezt valaki, vagy nézik-e bármilyen mérésekkel. Nézd, a hetedik helyen ott van egy Erdősvirág verses kötet. Aha. Igen. Én nem tudom elképzelni azt a magyar könyves toplistát, amiben a hetedik helyen egy verseskötet kötet van. Ó, voltak, voltak nagyon sikeres. Például a Slemmereknek a verseskötetei, kötetei, ezek a fiatali költők, ők, ők feltudtak tudtak szerintem ugrani. Milyen, milyen listán? Nem tudom, milyen listán, de el tudom képzelni, hogy egyszerűen a. a akkor egy olyan tábor, akik, akik megtud, ha megjelenik egy kötet és fel vannak lekészítve egy olyan ki akkor, akkor mit tudom én, 500 at megvesznek belőle, 500 lehet, hogy az sok, de annyit, hogy egy ilyen... Igen, fog... kötetben mindenképpen. <gül> Igen, az az összinte minden esetre bárki tud valami adatot arról, hogy hogyan készülnek ezek a könyv, ezek a sikerlisták akkor, akkor azt szívesen veszük. Azt hiszem, hogy az elkönyves könyves blogon, vagy talán a Facebook oldalon voltak erről rá elemezgetések. Ott shopline listát pontcolgatott valaki, minden esetre érdekelne a többi lista is. Várjuk a hallgatók bölcsességeit. Ez nekem hományosan úgy érmények, hogy az erdős virág ez nem is mostani kiadás, illetve, hogyha hogy igen, akkor, akkor könyvheti volt. Vagy könyvfesztiválos a kettő egyike. Na mindegy is, nem fogjuk ezt szerintem most megfejteni. Nem. Ellenben van egy tök jó kis botrányom. Yeah. A, ö, van benne halott is, ráadásul. Yeah. Ö, volt ö, professzorom pár hete meghalt, Görömbéi András, és a literán megjelent egy keresztorin eklolog, amire megjelent egy válasz, amire megjelent egy válasz, és ö, azért érdemes mindezeket elolvasni, egyrészt, mert nem hosszúak, másrészt pedig ilyen nagyon szép példát adják annak az hogy emberek, hogyan nem tudnak viselkedni hogyan akarják azt érteni, amit ők gondolnak már eleve. És uh, én elolvastam, mert felhívtál, de a figyelmemet már hétközben, és uh, magam sem tudtam, hogy most uh, fájdalmas-e, vagy bármi szó érhetné a keresztúrit egy ilyen, ilyen jellegű uh, nekrolognál. Én lenyeltem volna, de valaki nagyon, nagyon nem nyeltem el. Érdekes, érdekes, hogy igen, pedig hát ebben itt olvasni tudom emberekről van szó, akárhonnan is nézzük. É, igen, túl csak a mindenféle sérelem, amelyek ilyenkor jó alkalom, alkalmat találnak arra, hogy kirobbanjanak, én azt tudom feltételezni. Mm. Legalábbis a, a, a válaszban, nem, nem keresztúri, most hirtelen nem tudom, hogy ki is volt az úr, ilyen ber, aki meg nagyon felháborodott keresztúri nekologián, de mindjárt látni fogom a link bon alatt. Monastori Imre volt monastori. az a... Aha új forrás nyugalmazott főszerkesztője, tehát ott, ott rögtön egyfajta építést is elkezdett, hogyha szabad ilyen szépen fogalmazni, hogy rögtön elhelyeztem a, a, a magányos szerzőt liberálisnak, a liberális csoportban és annak képviselőjeként beszélt. Ez, ez csodálatos, csodálatos kis eszenciája, egy irodalmi adókapok az egész irodalminetnek. Nézzél egy irodalmi podcastban, azt hiszem, azért, mert ezt megjelen, vagy megjelenthetjük, vagy hogy beismerhetjük, hogy a népi és urbanos vita az Magyarországon még korán sem lefutott. Még mindig lehet ezt elővenni, leporolni, felölteni a hat cifra szűrt és, és kilovagolni a pusztába. Aha, igen, igen, igen. Na, no, de minden, menjünk tovább egyébként. Szerintem lesz még itt válasz. nagyon remélem, hogy lesz. Uh -huh. Igen. És ak akkor a végén készület bőle mondjuk egy fekete város jellegű tévés rozzat is. <gül> Igen. Én is hoztam még egy hírt, ami terjed az interneten a, a, egyrészt az elkönyves blogon és az elkönyv facebook oldalán ez a Publio írónap, amely egyrészt nagyon érdekes, másrésztről én egy kicsit megakadtam rajta, mert mert valahol úgy képzelem el, hogy ezek a, ezek a dolgok ezek még olyan, olyan lazábbak, tehát egy elég a Lurdi háznak az egyik konferen a konferencia központjában lesz, tehát hogy rögtön egy, egy kis konferencia épül köré, és, és lehet, hogy én vagyok maga, magamban, hogy úgy érzem, hogy valamint egy lépés kimaradt volna a közösségépítésben, de lehet, hogy ez megtörtént, csak én nem láttam. Ez marketing. Aha. Tehát euh, szerintem ott, ott lehet félre sikolni ebben. Mert hogyha megnézed, akkor itt a publiókiadóhoz kiadóhoz közeli emberek, illetve maga a publiókiadó kiadó emberei beszélnek arról, hogy milyen jó a Publió kiadónál Publió kiadós könyvet kiadni. Mm, igen, Al csak... Cs Norbert a kiadó, Kerekespál Publió közeli meg alapító. Ö... Meg az eseményt is ugye úgy hívják, hogy publikó írónap. Uh -huh. Ö, szerintem az tök jó, csak ö, ne, egyáltalán nincsen semmilyen gondom ezzel a tematikával. Én valószínűleg ezért nem vennék jegyet. Na jó, de tehát pont, pont, pont, hogy az Ádám mondja, nem neked hozzák ezt létre, hanem aki Aha. gondolkodik már azon, hogy ugye belemenjen ebbe a self-publishing témába, Aha. esetleg ott van már az anyag a Word dokumentumban, és akkor még esetleg kell egy plusz lendület, hogy hogy beküldje egy ilyen szolgáltatásba, és akkor ez erre elmegy, meghallgatja, meggyőzik, Aha. és akkor... Jó, tehát voltaképpen ez egy ilyen, inkább egy fejtágítás, fejtágítás is a, a publió bevonja azokat az embereket, akik, akik lehetséges együttműködő partnerei, és ez egyfajta előképzés hozzá. Jól van, oké, így helyezni. Toborzó esemény. Dejes igen, igen, hogyha ott, ott van már a Pendában a regényen pontok, .ok, akkor itt az Aha. alkalom hogy emberek elmondják neked, hogy a legjobb dolog, amit te a világgal, az, hogy kiadod ezt. Aha. Hát igen, szerintem egy olyan egyébként már ebben eleve hisznek, de... De szerintem nagyon sok embernél még hiányzik egy lépés, Aha, hogy akkor ebbe persze. belemenjenek. Meg ugye ott van a másik vonal, hogy biztos csomóan szeretnék, majdnem azt mondta, hogy rendes kiadón, szóval, hogy hagyományos kiadón keresztül megjeleníteni, de... De akkor egy ilyen lökés lehet, hogy, hogy átbillent őket, hogy akkor nem küzdenek azzal tovább, hanem oda mennek, meggyőzik őket, és akkor... Oké, okay, én megbeszéltük, én most már így álltam helyezni. Köszönöm a <hül> akár <Okay. hül> Akármikor nem ilyen leszek az, aki rábeszél a self publishing Jó, ja, és van még együnk egyébként, az az egy ilyen egy darab link, és Zsolt írta a Facebook oldalunkon, ahová egyébként gyertek beszélgetni, kedves hallgatók, hogy az e az újdonságok oldalára létrehozott egy RSS feedet. Tehát aki használ és olvasót még mindig most a reader mert bezárták, az ezt nagyon simán fel tudja majd venni, és akkor meg lehet nézni, hogy mi az, ami megjelenik ebben, hirtelen ebben a pici országban, és meg is lehet venni. Ami egy tök dolog, mert eddig, eddig ilyen listát én nem nagyon ismertem. Jó van, és még így beszóltam még egy dolgot, mert nagyon releváns, azt hiszem. Szoktunk beszélni arról, hogy a, van ez a medium.com nevű szolgáltatás, amit ugye a Twitter készítői hoztak létre, és ilyen általában valamilyen szinten magát írónak képzelő technokraták szoktak mindenféle cikket megjeleníteni rajta. Most egy nagyon érdekes dolog volt a... Mindig ugye temetjük a, a tartalomért pénz, pénzt kérő dolgokat, ugye egy, egyre inkább arra megy a kultúra, hogy, hogy mindent ingyen szerezzünk be. És ez a, ez a bejegyzés, amit majd a linkben láttok itt, azt próbálja ö, elhinteni, hogy, hogy még hátra van egy olyan korszak, amikor a, pont ez a mikrotranszakciókkal finanszírozott ö, Tartalom szolgáltatás ez egy felfutó bizniszt tesz. Szóval, az, az a kérdés, hogy meg lehet ebből élni egyébként? Hát igen, na, itt a, nyilván előhozza azokat a példákat, amit mi is szeretünk, hogy a Kindle Single nagyon jó van beárazva és beméretezve, és a, amire még viszont érdekes, hogy kitér a cikk, hogy, hogy nyilvánvalóan nem akkor ez nem fog működni, ha egy-egy szolgáltatónál lehet ezeket venni, hanem kell valami olyan modell, amivel, mit tudom én, van egy, egy ilyen csomagod, hogy mit tudom én, vehetsz száz darab hosszabb cikket per hónap, és akkor az több helyen be lehessen váltani. Ugye az az alapvető probléma, hogy ha van egy, egy tízoldalas oldalas cikk, ami érdekelne, de azért most nem fogsz beregisztrálni, vagy beírni a számod, vagy valami, hogy azt elolvassad, de ha van ilyen egygombos módszer, és azt ráadásul nem csak a Kindle-eszközödön, hanem bármilyen más olvasódon tudod benyomni, akkor, akkor valószínű egy pillanat alatt megveszed azt a tartalmat, mint érdekel. Hát Picit az a bajom ezzel, hogy, hogy egyszerűnek feltételezi az alapvető problémákat, és közli azt, hogy ezt mind megoldottuk egyszer, akkor utána már az, hogy lekerekített sarkul legyen a megveszem gomb, vagy, vagy a négy az már szinte teljesen mindegy, de az zöldet javasolja hozzá a színnek. Uh -huh. Minden esetre benne van a paklib, hogy ebből lehet valami szerintem. Tehát hát. teljesen más műsorban például, a, amikor a bitcoinról beszélgettünk, a, hogyha valami ilyen virtuális pénz nem tényleg elterjed, és sokan azt mondják, hogy ez elkerülhetetlen, akkor, akkor pont az ilyen dolgokat nagyon könnyen meg lehet majd valósítani, hogy, hogy ne egy adott Amazonnál, vagy valakinél legyen ugye az elektronikus pénztárcát, hanem az van saját, és onnantól ezek a tartalomszolgáltatók is becsatlakozhatnak könnyen, hogy annak segítségével fizessél, és akkor talán, ha ez az infrastruktúra tényleg ott lesz, mint tudom én, két, három, négy év múlva akkor ezt a sok szolgáltatást nagyon könnyű ráépíteni. Csak neked kell majd vigyázni innentől kezdve a teljes pénztárcára. Ez, a, ez meg a hátulutó része neki. Hát igen, meg nyilván impulzuskontrollt <gül> erőszíteni kell. Hogy... És, és azt is, igen. Egyébként tudod, mi az, a fizetős kontent és nagyon bevált nekem? A Mark Warment el a The, The a magazin magazin. című magazint, és ahogy az úgy ki, kiábrándult egy kicsit a a véres szájú mekességből, és elkezdett értelmes témákkal foglalkozni, mert el is adódott ráadásul. Onnantól az egy teljesen jó tök jó kéteni lap lett. Uh -huh. A másik, ami, tehát az az előfizetéses modell, nyilván ezt nem lehet 50 millió szolgáltatásra kiterjeszteni, de ez nekem baromi jó, hogy, hogy a, ez az ódiből hangoskönyv szolgáltatás, az havonta szigorúan leveszi az előfizetésnek a díját, de akkor minden hónapban tudok, és veszek is hangoskönyvet. Tehát, hogy azt mondom, hogy én ebbe, havonta ennyit szánok valamire, megjelenik az a kredit mindenképp, és akkor különösebb probléma, nélkül eldönthetem, hogy melyik elemre, hogy melyik hangoskönyvre költöm el, mindenképp fogok venni, nem kell gondok, hogy most vegyek-e vagy sem. És ezt nyilván hogyha kiterjesztjük, hogy mit tudom én száz jó cikkre lesz havix kreditem, akkor, akkor valószínű elég hamar eldöntöm, hogy igen, ebből költök, hiszen már kiadtam a pénzt az előfizetés keretében. Van egyébként egy olyan magyar szolgáltató, hogy a hónapkönyve, de úgy emlékszem, hogy neki nincsen pont ilyen előfizetéses rendszerű dolguk, hanem csak annyit ígérnek, hogy rendszeresen fissül a boltyúk meg a tartalom benne, pedig pont, egy ilyen Magyar Ekkönyvklubi elővű dologra talán még lenne is igény. Hmm. Fú, meg ezt meg is nézem nagy, ráadásul nagyon érdekes könyveket toltak ki. Tehát olyan széles volt a paletta. Na, Na jó. jó, van, amíg itt böngészünk, szerintem fussunk is bele a könyvekben, mit szóltam. Jó, és most én írtam be elsőnek magamat, kitöröltem azt, a hét nagy részében szerepelt benne, de van két könyvem. A, az első, az a a kettőből. Múlt héten ennek az egyének az elején, mindegy is. Volt egy ilyen Alexandrás utam, elmentem notest vásárolni, és lett belőle egy raklapkönyv is a végén, mert hogy az Alexandrnál vannak ezek az őrületesen a nyári akciók. És ott bukkantam egy ezresért Viktor Jeroff-Fejevnek a Orosz Lélek Encikla című könyvére, ami, ami olyan, mint Temesinek a porja. Tehát ilyen szótárregény jellegű, vagy hanem is szótár, de de témákat jár körbe, vagy témafőcímek téma, vannak, amik uh, hol három mondatban lerendezhetőek, hol oldalakon keresztül tartanak, és, uh, és, uh, és és az orosz lelket próbálja megfejteni, illetve a mostani Oroszországot. Uh, annyira nem jó, mint a, a Pelevinnek a Generation P-je, ami nekem egy óriási, a kedvencem. Ugyanakkor itt is van 30 oldalanként, az a Három darab olyan nagyon vicces, vagy nagyon jó vagy nagyon találónak tűnő mondat, amiatt nem lehet letenni magát a könyvet. Úgyhogy ilyen pici megingással azért ajánlom, mert, mert érdemes ránézni. Méretre ez mekkora? Méretre legyen 250 oldal mondaná. Tehát nem az, hogy akkor nézé 500 oldal, és ha elkezdted, akkor így jártál. Tehát ne, itt ne, a ne. Ne. Nem, nem Nem, ebben nem hasonlít a a porral, de hát nem is mindent akar megmondani, hogy csak az orosz lelket akarja megfejteni. Tehát. Okay. Én megvallom őszintén, hogy ez az egyik könyv az életemben a, azok közül, amik, hát nem, meg számosak, tehát meg, talán még veszed, hogy nem, elkezdtem és sose jutottam előre. Lehet, hogy nem jutottam el az első 30 oldal. Tehát, hogy olyan hullámzó volt, és, és Pelevin kategóriákkal jobb volt, bár aztán ő is végül néha ismétlésekbe bocsátkozott. De hát ha te azt mondod, hogy átvisznek ezek a hullámhegyek, hullámvölgyek, akkor, akkor neki fogok elni újra. Én meg ugye a munkám miatt rendszeresen próbálom megismerni az orosz lelket. Aha. És a közös vodkázás az nagyon jó módszer, erre én úgy látom, de talán hogyha ilyen segítőeszköznek ezt is elolvasom. Az... Megragadom az alkalmat, hogy ne vállaljuk felelősséget érte. Okay. Engem, engem végigvittek azok a 30 oldalanként, de három mondatok. Jó, oké. Okay. Aztán mindenki maga döntse el, hogy, hogy működik-e. Amit viszont egészen biztosan ajánlok, az a a cégnél készül most már eszméletlen régen egy alternatív történelmi regények cikk, ami az Isten nem akar összeállni. Viszont elolvastam miatt a ismét a új kiadásban ráadásul Gáspár csak az ezüst fiállott ami egy azt hiszem, ben megjelent könyv. Nem valami farkas és... van rajta? Nem, az a kiács farkas lesz, amire gondolsz, nem? Ebben, Wolf, ebben viszont Wolfnak hívják a főszereplőt, tehát, <gül> tehát a farkasok azok mindig vannak, de, de egyiken sincs egyébként, azt hiszem. Na mindegy is. Uh, és az úgy alternatív történelmi, hogy vannak benne párhuzamos világok, meg van benne mágia, meg minden, tehát úgy uh, egy uh, nagyon erős mixet tartalmazó kalandregény. Viszont uh, egyrészt nagyon jó érzés olvasni az újat be lehet helyezkedni ebben a világba, Nagyon működik, nagyon otthon van, nagyon Budapest és nagyon más is. Másrészt pedig azért szeretem, meg azért szerettem meg most, mert uh, úgy alternatív történelem, hogy egy, egy uh, földrajzi dolognál csúszik el a két világ egymás mentén. Valamikor a középkorban uh, Alexandriánál történik egy nagy Iddentől kezdve a csatornát, ez nem kell kiérni, hogy szó eznél, mert át lehet hajózni. Nem hal meg a levantei kereskedelem. Máshogy alakul egész Európa sorsállattől kezdve. Napóleon nem vedik szét, az oszmánok megerősödnek, és, és egy piszok és Európa lesz egyszer csak a, a regénynek a háttere. És már nem Mondom, Jó sok fürdő van meg ilyenek. Hát egészen konkrétan Magyarország az oszmán birodalomnak a része. Itt a nem nem verik ki innen őket, hanem azt hiszem, hogy Bécsig vagy még tovább tart a birodalom, tehát itt, itt a szélén vagyunk a dolgoknak, és azért kellene fel vannak lazítva a szabályok, hogy izgalmas legyen. É, és hogyha az lenne, elég, akkor egy háborúnak az elő kezdődik, persze azért a regény, ahogy illik. Ez jó hangzik, és picit kapcsolódik a, ahhoz, amit én olvastam. Mit szólsz hozzá? Hát éreztem, hogy lesz kapcsolat a kapcsolat egyébként. Ráadásul tőled kaptam azt a könyvet, és ugye ez a Saladin Ahmed nevű első könyves írónak a könyve, ez a Throne of the Crescent Moon, és úgy került a, a, a listámra, hogy beszélgettünk róla, hogy a Hugódi kapcsán ki mit akar elolvasni, és ez már korábban is valamilyen oknál fogva kiszemeltem ezt a könyvet, de most akkor ez átbilentett a döntésben. És ugye alapvetően ez egy fantasy regény, és az a csavar rajta, hogy nem a középkori Európára építi, a, a meg azokra a, az elemekre építi a, a figurákat, meg a cselekményt, meg a fentezi világot, tehát nem lovagok, meg királyok, meg mit tudom én, hanem, hanem ez a középkori muszlim, arab, török világ, annak az elemei jönnek vissza egy, egy nagyon hasonló, de mégsem föld fentezi világba. A, nyilvánvalóan a, megjelenik a rengeteg lehetőség, hogy teákat fogyasszanak nagyon édes süteményeket. De, jó, de jó lenne most itt. <gül> Ráadásul ilyen nagyon édes teát, amit a múltkor a Gabi valítunk, ez a milyen mag? Kardamom. Kardamom, Rögtön gondoltam, hogy ezt a könyvet bírni fogod te is. Szóval a, nyilván a, a felszínes dolgok mellett meg a a nagyon csúcsos kastélyok mellett, meg mecsetek, meg minden mellett, a, a karakterek is nagyon, nagyon erre az arab világra utalnak. A fő, az egyik főszereplő az, az egy ilyen, hát ilyen mindenféle fő, ö, misztikus lényt vadászó ö, orvos, aki elhízott, és ilyen bő kaftánt visel, és varázsolni tud, és van egy segítő Ja, az pedig egy, ugye ez a harcos figura fantasyben, annak persze ilyen kéthegyű kardja van, és nagyon komolyan veszi a vallást. És akkor mindenféle más karakter is csapódik hozzájuk, amivel felismerni lehet ugye ezeket a fentezi alaptípusokat, de mindig van egy ilyen arabos muszlim csavar rajta, és a történet maga nagyon jó. Ez is egy ilyen relatíve rövid könyv, tehát hamar kipróbálható, ami nekem feltűnt, hogy valahogy nagyon így eszembe jutott a Brandon Sanderson történetvezetése, hogy így pörgős, nagyon jól kialakít egy ilyen varázsrendszert, jó pufa ilyen fentezi kalandregény, és gondolkodtam is, hogy nyilvánvalóan a, a hagyományos fentezi világban is rengeteg jó könyv készül, de hogy az egyszerűen egyáltalán nem fog meg, és akkor Mindenféle mással próbálkozom, ugye ezek modern Fantasy, meg most ez a, az arab Fantasy téma, és, és hogy ezek nagyon tetszenek nekem, hogy nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy, hogy akkor tényleg ez a, ez a lovag, meg király dolog, ami, ami elveszi a kedvemet, de lehet, hogy akkor most meg kéne nézni, hogy mi, mi a piacvezető fantasy dolog, és akkor újra belefogni ebbe az olvasásba, Szóval ezt a nagyon is mondtam itt a dolgokat, de az a lényeg, hogy ez a Throne of the Crescent Moon egy, egy nagyon jó fentezi könyv, nagyon jó ez az arab csavar rajta hatalmas karakterek vannak benne, jó és rövid a történet, és hát természetesen ebből is több rész lesz majd, és mindenképp megveszem a következőt is. Balázsát beszéltem én annak idején a, a Princess Bride-ot. Talán említetted, volt, volt már szerintem volt, valami epizódban. Azt tudom, volt, tudom, volt. tudom hogy volt, de hogy de neked. Mert az, az meg úgy fentezi, meg úgy mese igazából, hogy egy csomó ilyen külső réteg van rajta, hogy az elején a, a szerzőfordító lamentál, hogy nem írhatja meg a folytatást, meg hogy mit kellett volna, meg hogyan, és akkor nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon érjünk be a történet magába. Uh -huh. És közben vannak ilyenek, hogy elválik a feleségétől, meg elkészítik a gyereknek a nem tudom miéről, és folyamatosan úgy kell visszalögdösni, hogy mesélje tovább a sztorit. Talán egy, nem tudom, fél éve, éve beszélgettünk, volt ez az Echo Rising nevű, szintén félig fantasy regény, ami, ami meg ilyen hagyományosabb fantasy környezetben játszódott, de össze volt túrmixolva egy ilyen modern, mostani, sőt, kicsit a közeljövőben játszódó, ilyen futurisztikus Londonnal a dolog, tehát így a két, idő, meg, meg, meg szintér között ugrált a cselekmény, és már az is átsegítette azon, hogy tehát nagy élvezettel olvastam, tehát nekem ez a, maga ez a középkor alap téma, meg, meg, meg azok a figurák, hogy az, az nem, nem fog meg. És akkor... akkor most valami egész más a Gabitól. Igen, meg milyen elgondolkodtam? Mert ugye éppen a múlt vagy az az adásban áradoztam a és a, a az első törvény trilógia első kötetéről, ami középkor, de nem a klasszikus középkor, hanem vannak már az utáni korszak, tehát vannak királyok, nemesek, de már a reneszánsz ide, amikor így uh, beindul az, hogy oké, okay, megvannak még ezek a, a nemesi de ott vannak már a kereskedők, a bankárok, az egyetemek, és uh, már ez is egy kicsit felüdítő volt, hogy ott nem uh, holmi hűbéresek, hűbérurak, meg csatósaik uh, uh, csaptak össze, hanem, hanem itt például olyan intrikák voltak, ahol a bankár... Tehát, hogy a ban egyik bankártársaság, az inkvizitorok meg kell intézni az egyik kereskedő cége, stb. stb. Már ennyi csavarás és egy kicsit felüldíti azt a hagyományosságot, de lehet, hogy ez neked még, még mindig úgynevezett középkor. <hállt> nem, ne, na mindegy, én nem ilyet olvastam, hanem érdekes, mert párhuzamos történelmi regényem, az nekem is volt ezen a héten, illetve, hát a Paulo Baltegalupitól a Hajópontok című könyvet még a Rúkra születésnapon vásároltam meg a Adasztra kiadós standnál, és, és viszonylag gyorsan elolvastam, ugye ez egy ifjúsági regény, és, és azt kell mondjam, hogy nagyjából én ezt várom egy ifjúsági regénytől, hogy hogy ilyen valódi karakterek szerepelnek benne, és, és egy felnőtt ember is hát, körmét rágva tudja olvasni, de azért tud ja, mégis megszorítani a fiatalabbakat, mert hogy ők a szereplői, de attól, tehát ennek a világnak, ami uh, itt megint a környezet uh, pusztulása, és a, ez, ennek a hatása a, a, a világra az, ami egy kiinduló helyzet, itt már uh, uh, az olajat azt, uh, úgy szerzik vissza, például hajókból, és Vézna főhős egy ilyen hajópontó, gyakorlatilag a nyomor szélén tengődő uh, Gyerekcsapatnak a tagja, akiket természetesen a felnőttek instruálnak. A hajóknak a fémét is visszabontják, és teljesen más az energiafelhasználás, mint, mint a mi világunkban. Ettől függetlenül, igazán nagy csavarok a történet, a környező világban science fiction vagy fantasy szempontból nincsenek, csak egyszerűen egy kicsit más ez a világ, de, de el lehet képzelni, hogy manapság tiszta. 15 év közötti gyerekek nagyjából hasonló nyomorban és hasonló borzasztó körülmények között dolgoznak. És azok, azokról van szó, amik egy a gyereket érdekelnek, akinek rendtentő kalandos vagy, vagy nagyon érdekes az élete, a szerelem, a családjához való viszonya, és, és egy olyan világban játszik, ahol tényleg a legapróbb hibák is azt jelentik, hogy hogy, hogy, hogy ö, baleset ér, és hogyha balesetér, akkor az gyakorlatilag a halálos ítéletet legyél, akár 12 éves, vagy ö, 32. Ö, tehát mindennek van súlya, attól, hogy, ö, hogy 15 éves van főhős, attól az még egy erős világ, egy 15 évesnek ugyanúgy az élete foroghat kockán. És ö, amikor a, a Miki-Annak könyvről beszéltünk, ott ezt nem éreztem, és ezért, ezért éreztem azt, hogy ez egy ilyen, az egy ilyen gyerekkönyv. Kevés benne egyébként, igen, a, a kipirult szénporos arcú tűdővészes gyerek. A steam most is mindig ezt hiányoltam egyébként. <gül> é, itt mondom, a, a tét volt az, ami, ami, ami érdekes volt, hogy, hogy bizonyos közösségekben ö, akár a, a mennyire font mi, mi az, ami fontos, de, de tétje lehet számos dolognak, nem csak az életed az, ami a legértékesebb, hanem, de úgy láttam, hogy abban a világban nem volt mit veszíteni azoknak a gyerekeknek most, vagy nem, nem volt súlya ezeknek a veszteségeknek. ezem ez a hajóbontas egyébként teljesen valós dolog. Uh -huh. Rá kell keresni, nagyon jó fotósózatok vannak róla, tényleg ez a kiviszik a partra, és akkor nem gyerekek, hanem meg lett emberek, kalapácsokkal elkezik darabokra ütni a konténerhajót, és felszeletelik Aha. igazából. Itt azért gyerekek, mert picik és könnyen beférnek olyan helyekre, ahova felnőttek már nem. Lázt bánya. Igen, igen, igen. igen. És, és egyébként szerettem a könyvet, és valahogy nem, nem néztem utána, tehát lehet, hogy megint nyitott kapukat kapukon kopogtatok, de úgy nem, el nem kezdeni, hogy ebben a világban a vízni és a mázni is lány története még folytatódik, mivel a, a kaland az egy olyan ö, ajtót vagy olyan, olyan másik síkba helyezi át a, a helyeződik át, ahol megint csak érdekes lehet, és egy új, új dolgokat tudnánk meg erről a világról, de önmagában, tehát nem éreztem azt se, hogy feltétlenül folytatni kell Azért a napjainkban tényleg az a, a igazán szegény szerző, aki még egy trilógián sem tud írni. Igen. Na de a következő könyv, ez pedig a teljes őrület, a Jasper Ford Jane Eyre eset, ami, fú, hát nagyon sokáig gondolkodtam, hogy próbáltam megragadni, mit lehetne róla mondani. Ádám, neked szerintem bele kéne kezdened, mert de nem is tudom, hogy, hogy, hogy, hogy kinek, kinek ajánlom, egy olyan világban játszódik 1985-ben, ahol egyrészt van idő időutazás. Másrészt más az időutazást az időőrök eh, kezelgetik, akik különleges szolgálat egyik egység, a különleges szolgálat 20 különböző egységre tagorodik és nem mindegyik egységnek eh, publikus, hogy mit, voltak éppen mit csinál. És főhősünk, aki pedig eh, eh, Thursday Next, a hölgy, aki egy 36 éves magányos ö, nyomozó, ő az irodalmi rendőrségnél van, ugyanis, és ez nagyon-nagyon fontos ebben a világban, itt az irodalom és a, az emberek mindennapi élete valami egészen más viszonyban van, mint a mi világunkban. Sokkal-de sokkal, de sokkal ö, fontosabb és része az életnek, és nem csak azt jelenti, hogy, hogy számtal, tehát hogy a a Márlóisták és a shakespeare ezok azok vitatkoznak, és az egyiket nem illik mondjuk a rendőrség előtt elsőtni, hogyha valaki azt mondja, hogy már pedig szerint a Márló írta a Shakespeare drámákat, mert kicsit úgy tűnik, mintha ez ilyen bűnözés lenne, hanem expressionisták, fiatal emberek azok képesek kinyírni a másik geng genget, csak mert hogy, hogy, hogy, hogy az expressionistákat a, a a reneszánsz szívei, mert nem tetszik nekik az az irányzat, amit ők támogatnak. Tehát itt a művészet, az irodalom, és főleg az angol irodalom, valami olyan szerepet játszik, mint nem is tudom, mint talán a vallás, a politika, tehát... Hú, költözzünk oda. Az emberek igen. Hogyha hallgatnak minket népiesek, vagy urbánosok, akkor például szombat délután 16-kor lehet verekedni, mondjuk az Erzsébet téren. Ja, mint a futballhuligánok, amikor így megbeszélik, hogy kimenek, és megpróbálják elverni egymást, megnézik, ki győz. Igen, Jó. igen, értemező kézszótállán nehezebb dolgot tilos vinni. Na és, és hát van ez a világ, ahol ennyire fontos az irodalom, és egyszer csak és olyan karakterek jelennek, meg olyan, olyan kocsmák, olyan szituációk, amelyek mind-mind angol száz írók anyagaira, verseire, trámáira, regényeire, vagy szokásaira referálnak. Megvan itt az őrült feltaláló és a a felesége, a teljesen zilált lelkületű főgonosz, aki, aki a, még csak nem is anyagi haszonért e, akar gonoszkodni, mert az annyira megalázó, hanem ön cél van a gonoszságért. És, szép. E, és, a, és a főhősünk, aki, e, aki ez a hát, már nem fiatal nő, aki keresi a helyét is ebben a világban, ráadásul a háttérben ott fut a immáron, nem is tudom, 130-150 éve a krími háború az angolok és az oroszok között, egy teljesen lecsupaszított e, e, sziget amely ide-oda húznak, és a velszi háború is, uh, uh, talán már megoldódott, de elég feszült a a, a az angoloknak a viszonya. Uh, és ebben a világban egyszer csak megjelenik valami olyan, találmány, amelyre persze a főgonosz próbál lecsapni, ami még inkább átengedi egymás, egymásba a két világot, az irodalom és a valós életet. Tehát tényleg minden van, az időugrások, a megjelenő irodalmi szereplők, a <síl> teljesen idióta ö, karakterek, és az ember, tehát én részt ezt roppant mód élveztem, néha viszont fogtam a fejemet, hogy ez már, ez már egy kicsit blőd, de, de abszolút lenye, le, lenyom. Tehát az összes többi rész elvitte a, ezt az érzést, és nagyon kellemes volt. Valami amit baromi csúnya könyvnek a borítja. Rettenetes, ugyanáltam. rettenetes. Két, Egyszer két... már, emiatt lebeszéltem magamról. Aha. Én is most egyébként még a, a, az előző Alexandra akcióban vásároltam meg, és nem bántam meg, és a következő kötete is érdekel Fordnak, azt hiszem, hogy az egyik kedvenc jelenetem, ami a történet szempontjából igazából elhanyagolható, hanem egy ilyen csak egy hangulatfestő, amikor a harmadik Richard bemutatóra megy el a főhős, ez minden héten előadják a harmadik Richardot, de nincsenek színészek, hanem igazából a, a, hely, a látogatókból vervúválódik, hogy éppen most akkor ki, ki, mit játszik, mert már mindenki annyiszor megnézt, hogy kívülről fújják a darabot. És nem csak, hogy a adhok jelleggel kerülnek fel színészek a közönség soraiból, hanem az egész nézőközönség az velük együtt játsza. Tehát, hogy adják neki a szavakat, és, és részesei, és, és előre vicceket sütögetnek el, és a színészek úgy játszanak a, a közönségnek, hogy, hogy ezeket fel se veszik, vagy beépítik, és például valami csatajelen, ami a fele közönség feltol, feltolul a színpadra, és beszállnak, és előadják, majd szépen visszamennek, és ez egy teljesen normális előadás. Tehát azért uh, lehet, hogy én ezt így kipróbálnám, hogy valahol ennyire élvezzenek egy színi előadást, hogy teljesen átadják neki magukat, és ki tudja, lehet, hogy jövő héten lesz egyikük, lesz uh, Rihárd közülük. Nagyon ajánlom, és, és kíváncsi mások véleményére. Szerintem vannak gyenge pontja, ahogy itt mondtam, de, de azon kívül még nem is, nem tudtam egy idő után a szereplőket megkülönböztetni, mert ez az ötlet, Kavalkád, meg a történelem. Történet zúdulása ez nem adott arra időt, hogy jó jól körvonalazott figurák szerepeljenek benne. A főgonosz ez nagyon vicces, és az ő segédei, de. de... És úgy látom, ez sorozat. Tehát. Ö, azt hiszem, hogy ez, a, ez, ez, az, ez az irodalmi rendőrség, ez, hát nyilván kapnak még feladatokat. Aha. Azt hiszem a következő egy regény, rabjai magyarul. Azt hiszem ott is ez uh, Next nyomozó fog szerepelni benne. Viszont akkor van neked hasonló ilyenem. Arra mindenképp érdekel. A Owen Colfernek a sorozata, akit egyébként azt Jó, sem be Douglas Adams után a valamit. Na mindegy is. Lényegtelen a Artemis Fall teenager bűnöző, aki az apját szeretné visszakapni, és az általa megcsarolt tündék meg mindenféle varázslények, és a Pinduri Bergenje nevű rendőrszázados, és az ő kalandjaik. Már négy darab megjelent magyarul. Nagyon, nagyon vicces. Semmi tétje nincsen az egésznek, ilyen nyári, vasárnap délutáni kétfröcsközötti ifjúság elegény. Annak viszont tökéletes. Aha. Hát lehet, hogy bepróbálom. Nekem egyébként ebben a Ford könyvben az volt a szép, hogy, hogy azok az irodalmi szövegek, amelyek pedig amelyek is léteztek, azokat hirtelen annyira annyira élővé teszik ezek a, ezek a karakterek, mert hogy annyira komolyan veszik, hogy, hogy hirtelen ezekre a szövegekre én másképp kezdtem elnézni, és, és itt nem találtam meg a, a Bronte közöttemet, ezért elővettem egy olyan könyvet, ami egy Csénel uh, átirat egy másik könyv, hogy nekiálljak újra megnézni magamnak ezt a regényt. Tehát, hogy, hogy valamilyen olvasás szeretetet ad az embernek, vagy ezeknek a szövegennek a szeretetét, amely, amely egy ajándék a könyv mellé. Nem tudom, hogy ezt tudja más könyv, de mindig. Ez nem fogja tudni, de elfogult ők. Én első és nagyon utáltam amelyik, a Jane, Jane R-t, és... Aha. Ők itt is utálják, nem is azt mondta persze rajonganak érte, de, de van egy csavar is benne is, és ez nagyon vicces. Én ezt azt nem... tudom kiegészítésként mondani, hogy a lányom most olvassa, mint kötelező. És no. ő szereti? Egyébként eddig nem panaszkodik. Aha. Na legalább. És akkor most neki a G er esetet. Tényleg, ez tök jó ötlet. Igyekszik az ember. Na mm -hmm. viszont, van-e még valamink? Igen, hogy elköszönjünk. Igen, hogy gyűjtsük a többi könyvet a jövő étre. Aha. Egyébként én megyek tovább a Hugo vonalon, úgyhogy Aha. lehet oda követni a jövő héten. Én sajnos az Alexandra vonalon, az, on az online felületen is van akciójuk, és ott még több könyvet lehet kapni, de most bementem átvenni az online rendelésemet, és Csapda, csapda. Ne, nem tehát. szabad. Hát kénytelen voltam még venni egy-két könyvet, de azt is láttam, hogy nem mindegyik látszik azok közül, amit én megvettem. És... Jó tanács, hogy most, le, most kell ajándékot venni előre a következő negyed évben mondjuk. Aha, karácsonyra. <gül> Mindjárt a karácsony két, úgyis. Szép albumok is, igen. De szóval... Veszélyes. De láttam már más könyvkiadók is próbálják ezt a nyári takarítást tolni, de nem ilyen brutális kedvezményekkel. Hát mindegy, ez nagyon a legnagyobb baj. ebben egyébként így ősz végén, télén el szokták mondani ilyen interjúkban azt, hogy, hogy a könyvet leárazni, mekkora nagy bűn, és hogy az embereknek az lesz az érzése, hogy nem kell teljes áron megvenni, azt a jön nyár, ki kell várni az akciót. Jön. Levágnak mindent 90%-kal, kettő darab vizessem leáráljuk, meg lehet kapni könyvsorozatokat és minden megy a régiben. Nem baj, ne firtassuk, maradjon csak itt. Igen, leszek, az utolsó, aki az olcsó művek miatt írtakozik. Jó, oké, akkor menjünk és vegyünk kedveket. Sziasztok! Sziasztok!